Kapittel 6 «Ved de sorgløse på Sion og de tillitsfulle på Samarias fjell. De er de fornemme av nasjonenes fremste del, og til dem har Israels hus kommet. Begiv dere over til Kallene og Se, og gå derfra til det folkerike Hamat, og gå ned til Filisternes gatt. Er de bedre enn disse rikene, eller er det område de har større enn det området dere har?» «Skyver dere tanken på ulykkesdagen fra dere, og bringer dere voldens bolig nær? Dere som er menn som ligger på løybenker av elfenben og strekker sig makelig på sine divaner, og spiser værene fra en jord og de unge oksene blant jøkalver, som improviserer til strengeinstrumentets lyd, som i likhet med David har funnet opp instrumenter til seg til ledsagelse av sang, som drikker av vinskåler og som salver sig med de mest utsøkte oljer.» og som ikke er blitt syke på grunn av Josefs katastrofe. Derfor skal de nå gå i landflyktighet i spissen for dem som går i landflyktighet, og den ville festingen til dem som strekker sig makelig skal ta slutt. «Den suverene Herre Jehova har sverget ved sin egen sjel», lyder Jehovas herstyrkenes Guds utsangen. «Jeg avskyr Jakobs stolthet, og hans boligtårn har jeg hatet, og jeg vil overgi byen og det som fyller den». Og det skal skje at dersom ti menn blir latt tilbake i ett hus, da skal de dø. Og hans farbror vil måtte bære dem ut en etter en, og han skal brenne dem en etter en for å føre benene ut av huset. Og han vil måtte si den som er i de innerste kroker av huset, «Er det noen flere hos deg?» Og han skal sannelig si «ingen». Og han vil måtte si «Vær stille, for dette er ikke anledningen til å nevne Jehovas navn». For se, Jehova befaler, og han skal sannelig slå det store huset til grus og det lille huset til murbrokker. Løper hester på en stel klippe, eller pløyer en der med kveg? Til en giftplante har dere jo forvandlet retten, og rettferdighetens frukt til malurt, dere som fryder dere over noe som ikke er, dere som sier, «Har vi ikke i vår styrke skaffet oss horn?» «Se, jeg oppreiser en nasjon mot dere, Israels hus.» lyder Jehovas herstyrkenes Guds utsangen, og de skal undertrykke dere fra inngangen til hamat helt til Araba-Elvedalen.»